Щоб знову не продиратися лісом, Богдан поза Щековою горою попрямував на оболонь, де схрещувалися два великі шляхи – Соляний і Залозний. Поминувши перехрестя, він увійшов до вщелини між Щекавицею та Хоревицею і міцним містком, що витримав сьогодній повінь, перебрався через Глибочицю. Відтак мав Соляний шлях довести його прямо до мів, до Києву. Шлях зав'юнився вгору й угору, знову почалась діброва, але просіка була широка й Богдан пустив спочилого жеребця вскач. Незабаром він здогнав незнайомого комонника й, махнувши йому недбало рукою, мов досвідчений між, помчав далі. Комонник був з лугарів, що стояли городами за Яропінню, Здвижем і Тетеревом. Бо з-під кошлатою смушової шапки виглядав оселедець чорного чуба. І через ці коси лугарів прозивали косарями чи навіть косаками. В Києвому городі панувала щоденна метушня. Туди-сюди сновугали можі, малі бояри, домаші річі Вогнищани, нарочиті можі – Тивуни, городяни, роби, лядники. Всі, хто жив у городі чи мав до нього якесь відношення. Боляри – верхівка вельможного панства. Домажирич – дворецький, значна посадова особа при княжому дворі. Вогнищанин – огнищанин, значний службовець при княжому дворі. Нарочитий між – нарочитець – нарочитич, видатні люди й посадовці. В кому дворі за високим гостроколом на найвищому пагорбі теж в усі боки бігали челядники з терема до клітей. І знову до терема й до медушій скитниці й до стаїнь та обори. Кліть кімната. Медуша. Підвал для зберігання меду та пива. Мед алкогольний напій з меду, Скитниця Скарбниця, Обора загін. Зустрівши на порозі дебелого малка. Богдан сказав «Мати!». Малко вже давно навчився розуміти княжича і відповів «Княгиня в медуші сидить, Пощо я тобі?». Але княжич лише махнув рукою і побіг до підвалу, в якому зберігалися меди. Княгиня Рада з білявою робою гундою переливала брунатний настояний мед з малої каді в більшу. Богдан, не чекавши, поки вона закінчить, Підійшов і смикнув матір за рукав. «Чуєте? Віддайте мене заміж!» «Га!» – здивувалася княгиня. «Як то заміж!» – аж у долоні сплеснула регочучий. «Заміж тільки дів дають, пояснила Робагунда, білобрива гоцька полонянка, яка вже давно жила в княжому дворі і досить вільно говорила мовою полян. «Не тобі кажу!» Огрізнувся княжич, та обидві жінки весело реготали, і він люто зиркнув на них і вихопився сходинками з, з підвалу, нахвалюючись. Тоді я сам! Я сам! Богдан побіг до терема, трохи не збив Малка, який досі стовбичив на ганку, і почав шарпати всі двері підряд. Але так нікого й не знайшовши в теремі, крім двох чилядників, які не знати нащо що дошки в сінях, знову підбіг до Малка. Де є? Тивун цього разу не збагнув, що від нього вимагають, і перепитав. Хто? Хто хто? буркнув хлопець. Вона. А, -а, -а" здогадався Тивун. Там, за підкліттями в садку. Богдан стрибнувши з високого ганку, майнув за кліть, наставлені по підгородським гостроколом. У цьому місці гострокіл вигинався і правив стіною княжого дворища, городця, де стояв високий терем на два поверхи і вежу, та всі господарчі будівлі. Міцний паркан з гострих дубових паль обгороджував дідинець князя від окольного міста і був маленькою твердиною в Києвому городі. Хлопець метнув до садка, що зеленів біля самісіньких воріт городця, і став, мов, укопаний. Княжна Ясновида сиділа на дерев'яному стільчику під яблуною. Тут таки лежав на вкритій вовчим хутром лаві батько, князь Милодух. Київського князя в городі ніхто не вважав господарем. Він вже років із десять хворів на тяжкий недух, що не піддавався лікуванню жодним зіллям. Рікорік блід і худнув, був схожий на справжнього Нава. Проте Морана, це сильна богиня смерті, не відбирала в нього життя. Нав-мрець. Князь цілими днями вилежувався, взимку в теремі, влітку в садочку, розмовляв кволим голоском, і всім Києвом, городом, та й не лише городом, а й цілим князівством правила його енергійна жона-рада. Княжич Богдан якусь мить вагався. Тоді приступив до ясновиди і затинаючись мовив. «Я б беру тебе з женою». І хворий князь і Ясновида дивилися на нього, мов, на привід, бо тому княжна закотилася дзвінким сміхом, і Богдан не витримав поважного тону і вже вдарив на благання. «Чуєш?» Княжна й досі реготала, хворий князь і собі й кволо усміхався, і хлопець не знав, що й мовити. «Малий ще, єси, впокоївшись, устала Ясновида. «Підрости трохи, тоді й веди собі жану». Богдана, мов, гецю кусив. Він крикнув, і голос йому то басив, то зривався на півники. «Малий єсмь! Малий! А вчора? Речи Хто вчора побив тамтих? Де б єси була вчора, дабим не зміг я тамтових степовиків? Зир туди!» І він показав рукою на ворота, де й досі стриміла голова степового розбишаки, наткнута на високу жердину. «Де б си була? та княжна продовжувала сміятися, чорнобрива і світлоока, і знову торочила. «Підрости, княжичу, малий ще єси, малий!» Богданові хотілося підскочити і надавати їй ляпасів за таке знущання, та хворий батько теж глузливо посміхався, тоді прибіг ще замурзаний Богданів братик Волод і заблизкав на нього з підлоба, колупаючись у носі. Нерви в Богдана не витримали, він крутнувся і побіг за ворота. І коли збігав з насипу в окольний город, мало не наскочив на комунника. То був той самий косак, якого Богдан випередив нещодавно в дубовому лісі навпроти гори дитинки. Через сідло в нього був перекинений великий рудий олень зі ще молодими нерозгілляченими рогами. Богдан одразу впізнав свого роганя. Біля горлянки досі стриміла його коротка важка стріла з білою лебедячою пір'їною на зарізі. Непогамована лють збурилася в Богданові, і він кинувся до чубатого комунника та почав стягати роганя з сідла. Проте комунник штовхнув його чоботом у груди, і, доки хлопець підіймався з пилюки, проскочив у ворота городця. Не тямлячи себе від образи, Богдан побіг аж до полудневих воріт, потім звернув у хрещатий яр і, зсунувшись осипом униз і, шаснувши в кущі ясно-зеленої ліщини, Дав волю сльозам. Плакав довго і гірко, плакав у голос, і в голосі снувалася настирлива думка. Охаблюся, охаблюся дому. Нехай тоді шукають, нехай плаче і мати, і вона. І я ж повернуся тільки тоді, коли про мене загомонить уся земля. І Полянська, і Деревська, і Сіврська, і цілий світ. Ось тоді вона побачить, із кого сміялася. Нехай, нехай охабитися, відсуратися. Так він прилежав до самого вечора, і коли сонце сховалося за Діброву, прийшли Борислав із Вишатою. Вони вже все знали і ні про що не запитували. Богдан розповів їм про свої плани. «Пійдете зі мною!» Борислав розгублено відповів. «А чого ж би й ніт?» Вишата ж тільки широко усміхнувся. «Сього таки вечора», сказав Богдан. Товариші зітхнули. Княжича, однаково не переконаєш, коли надумався до чогось. І хоч як було лячно, хлопці поклали на тому, що смерком викрадуть із княжих стаєнь коней, візьмуть зброю, ружжа та харчу і у путь. Та коли, діждавшись ночі, вивели і посідлали коней і збиралися дати дьору згородця, біля самих воріт із на палю мертвою головою Богдан раптом став. І мовчувся знайомий голос. Кинувши коня, він шаснув у садок. На лаві, де сьогодні вдень лежав батько, лежала княжна Ясновида. Над нею ж вовтузився той прийшлий косак і намагався приборкати її. Страшенний здогат різанув Богдана по серці, то мав бути згадуваний учора Ясновидою лужицький князь Джудже. Княжна відчайдушно боронилася і плакала. І хлопцеві знову засліпило вічі люттю. Він підскочив до лавки, вхопив приблудного косарина за кіску і потяг, аж у того з несподіванки голова заломилась назад. Богдан з усього маху дав йому попиці, той відскочив і в темряві хижо зблиснув короткий латинський меч. Богдан теж витягнув оружжя з піхов і дзвінко крикнув «Боронися! Клич своїх косацьких кумирів на підмогу!» Сутичка була коротка. Противники чий устигли тричі схрестити мечі. І може тому, що князь Джуджи випив надміру меду, а може просто не розрахував своїх сил і спритності. Та сталося так, що відбивши Богданів меч, він готувався кинутись на знахабнілого хлопця, однак лише болісною якось наче здивовано застогнав і впав навколішки. Богдан ушелешено позадкував і вдарився головою об'явленню. Та всю мить з мороку вирунув Борислав і потяг його за собою. Вже коли підскочили до полудневих воріт городу Києвого і чекали, поки зарушений сулицею між очинить їм, до слуху їхнього долину в переляканий вереск. І Богдан упізнав у ньому голос ясновиди.